Jo në kon e të dërguarit tonë, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, ka ndodhë me mira vite paranesh, por me gjithatë sardhvi e kjo muaj, në kam sui të dërguarit sallallahu aleyhi sallam, që ta veqojmë këtë ditë, me disa adhurimet e saktuara, edhe pse pas taj njerëzit, vlerën e kësa ditë e kanë kështëpërdorur, duke e, futur,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 në gjallahu fihi Musa. Kjo është ditë që Allahu e ka shpëtuar Musaun a.s. Andaj ne në shen falendërimi, po e agjërojmë këtë ditë. Atër Muhammedi sallallahu a.s. Në në në e haku bi Musa minkum, ne jemi më merito të gjëzohemi dhe të ndjim se e kemi të afer, e kemi tonin, Musaun a.s. Më të i përse jo,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 të quajtur me shiëtët, rafidat, ata e veqojnë këtë dit, jo përshka kësë Allah ka shpëtu Musaun A.S. jo përshka këtë pasimit e Muhammedin A.S. për ata në shajnë piklimi dhe në shajnë dëshprimi dhe në shajnë mërzija për vrasjën e Husinit. Andaj, muslimanët që e ndikën Muhammedin A.S. Muharimin e kanë muj gzimi nga së Allah u Gjellë wa Allah e ka shpëtuar në këtë ditë Musaun A.S.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 dhe sprim pikllimin dhe mrzinëtin e tyre për vrasin e Husseinit. Dhe kët pikllim dhe kët mrzinë ata e shohin se duhet të bëhet me dhërdhën e xhakut. Andaj nuk lotojnë me lat, por mendojnë se duhet lëtuar xhak për ta shprehur dhimbjen e madhe, mrzinën e madhe që e kanë për vrasin e Husseinit. Andaj shihni se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 fetare kanë marë fundë. Nuk gudzën asë kush të cakëton fest fetare. Pa mërësisht a ka të bëjë me gëzim apo me piklim pas dhe kësë në Muhammed s.a. Nga se mundësia për lichvënje ka përfundu me vdekin e Muhammed s.a. Dhe qëdëgjë pas kësaj që bëhet në emër të fest, në emër të adhërimit e Allahot Azzogjel, në emër të afrimit e Allahot Azzogjel, në emër të afrimit e Allahot Azzogjel,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 Për krashtë të Huseinit, që sot njën si nipat, këta që janë sot shetet, njën si nipat dhe sërnipat e tyne, që i ka thirë Husein në Irak, ata e kanë trahtuar Huseinit. Ata nuk kanë dojnë me e prit, ata nuk kanë dojnë mbrojt, e kanë mbraktis, por për të mbajtur gjallë vazhdimisht u rejtin mes sunive dhe shetetve, ata munduan gjithmonë që gjdo vit ta aktivizojnë këtë njarje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 Dhe çkaçan nuk është pejsaj, nuk është nga mësimet e Kur'anit, nuk është nga mësimet e Muhamedit, sa sallallahu aleyhi ve sallam, për u ardë është refuzuar, nuk pranohet. Nga sallahu xhalla u ka dërguar Muhamedit aleyhi sallatu ve sallam që të mësonim se si të agjërojmë, si të falemi, çka duhet të festojmë, kur duhet të festojmë, kur të gëzohemi e kur të pikëllohemi, kjo është detyra e tij. Antaj nuk ka mundësi që i dërguar aleyhi sallatu ve sallam të vdesë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 Allah me feshëhet, o zëtë dëshma së në kanë pletsu. Allah si përgjidje, dhe iksa kërkese, si dëshmi se Muhammedi sallallahu e ka pletsu misionin tërsisht, për atë që na duhet në adhërim, me ajetën në surën Maida, ajetën në tërejtë, surja El Maida, Allah u Gjallavla thët, eljewme, ekmeltu lakum dinakum, wa etmemtu alikum ni'meti, wa radhitu lakum u l-islamadina. Sëtë,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 jam i kënaqur që islamu tetve e çel islam po çai islam që ka zbrit ky ajet në kohën e tij shumë thjesht allahu është i kënaqur me islamin që e ka prezantuar muhamedi sallallahu alaihi wasallam ana sigurisht e ka thënë imam aliku ma lam yakun yawma idhin din fa la yakunu al yawma din ajo që ndonë të dërguarit alaihi salatu wasallam nuk ka qenë në fe s'ka qenë asnjëri në fe Pa ashtu nuk mund duhet të jetë tillë. Në duhetëm timit të kujdesshëm. Shikoa këta njerëz që thërras fola për ta merrët. Si e kanë mrap shtukët ditë i dërguari sazon ka agjëruar në shen mirënjë falëndërimi si gëzim për këtë ngjarje. Përsa këta kanë kan kan kan e kanë kthyr mrap shtën, edhe e kanë deformuar agjërimin, edhe e kanë deformuar mënyrën e adhurimit, por edhe kanë deformuar motivin për deform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 Pse duhet ky islam që e kalon i dërguari sallallahu alajhi wasallam të paguajë në vazhdimsi faturat e ndjejzës të paprgjithshëm, ignorant. Pse duhet gjithmonë ai të mirëlogë? Ja Islami, ja Muhamedi si s.a.w. pasu se vet. Jo, jo. Muhamedi sallallahu alajhi si wasallam pasu se vet është e shkruar, është e dokumentuar, është e faktuar, është e transmetuar, është e gjallë. Të tjerë që dolën jashtë kornizave të këtij msimi, janë për Jezusin vet, për msimet e tyne, jo Muhamedi sallallahu alajhi wasallam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 Dhe e shkyjnë, i shkyjnë teshtet e veta, nga piklim, nga mirzija. Ata e shkyjnë, po i shkyjnë teshtet nga mirzija, nga piklim. Ata e rëthot, të shënë për meje, a e kalon shumë qartë këtë punë, nuk është për meje kush bënë kështu dhe kështu. Edhe treta, u e da, pida u e lëgjahilie dhe thratë me thiret e paganizmit idutarist, e cëtë në të thiret e idutarist? fira ne emerte ngjyrave, fira ne emerte rocave, fira ne emerte djuhve, pas skriu armicimi pa anë të tjetër, të këto janë fira te nroncës. Jo nuk ta kam suksu Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Der satan për e përballet ty ne e sheni, kur dimezuara besht, shko lebejk e Hussein. Çe bie ke lebejk e Hussein. Hussein e ka vdik. Ne të përdjijem ty ja Hussein. Kush të ka vrar ty, ne i m'të gaçëm që derdhim gjak për këtë punë. Ktohen mesazhe që dërgohen nga Karbelaja dhe nga vendet e tjera ku prehen njerëzit da shkyen teshat. Atëherë atëherë që thujin këso mesazhe armitçore, gjakatore, ku mund të tin këta pasuesi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Qëse nuk na kanë thosur i dërguari saqë me gjak Allahun të adhurojmë me dëmtim e me kërcënim e me armësi e me fyrje, këso që na kanë thosur i dërguari alaihi salatu selam që të adhurojmë Allahun xhelalu ala. Prandaj jemi të kujdesshëm.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 do të privatizohet ai pasu edhe ndjekët për ju jo të privatizohet a ndaj shikojmë ne, kush po e ndjekët diator më tepër çaj është më më ajo është më mentor për të kush po i profil msimet të di më tepër kush po e ka më shumë shembulltyr në jetën e vet më tepër ajo është pasu se si ti joti kush në mënyrë selektive përzi dhësa çrë të caktuara nga një aspekt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 nga Musa al-asan push e adrun Allahun se si Musa al-asan Suliman asim simet adhurimet qi ka i ka i ka transmetu dhe i ka kumtu Musa al-asan pasu te ti me to kor Muhamedi alayhi salatu wa salam ekos te merod prandai edhe nganjë her thab disa dietar që ne i preferojm për shemb pasu te 14 hebeve me fanatizëm e mbrojnë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 Jo nuk ka as këmbë me pretendime. Jo, pasuesi i të parë i Sabës është ai që është sikur sa ata në besimin e tyre, është sikur sa ata në devotshmërinë e tyre, është sikur sa ata në sjelljen e tyre, është sikur sa ata në moralin e tyre, në sabën e tyre, në modestinë e tyre, në sakrificën e tyre, në sadakanën e tyre, Kë këto gjithë përfshirse. Por ta marrë në sektor të pasazhëm dhe thuaj, unë jam sikurse këta, unë jam pasuesi i tyre dhe në bazën e këtij sektori me gjikun të tjerët e pësëndojështë ata mund tjenë më të tekësuar në sektorit tjera, kjo është dhe pa drejtë. Në duhet që tjemi, tjemi uh, më të kompletuar në pasim në Muhammedi Sosërëm, më të kompletuar në përkacin që kemi nda ndonjë djetari, më të kompletuar, jo kështë të gjymëtuar dhe të cunguar, me, me përzide selektive, jo, këse djetarë tonë nuk e kanë da i badetin për i djetës,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 ose të thimit të tjere që janë, si kurse i mëma likut, pa, pa përreshtime, të gjithë ne, duhet të përmjësëm qashtë janë tonë përbal, asoj që me ndojmë si përkasim, të shtrim këtë përkatsi, edhe në sektore tjera, që e kanë bërë këtë djetarë të madhë, dhe e kanë bërë këtë djetarë të njohër, për të ja, ma besomë të tha, që pikujë me musën, As nuk keni na ndihmë sikur saj, as nuk keni korrektsis sikur saj, as ndërsis sikur saj, as besim sikur saj, pe ka ju me ta. Mëni dit ajërim në vjet, do u bëth pitina? Ne ka ashtu kë pun. Kjo çështë nuk ka ashtu mëni dit në vjet. Po çështja është përfshirje. Andaj nemit përshir më tepër në trashëgiminë musaute, pse s'ajë? Andaj ne ne meritojmë më tepër që të hajërojmë për kët ditë dhe gëzojmi më shumë se jo për shpëtimin e Musauta Lihisera. Kjo është dobi e rëndësirme që duhet ta kujtojmë me rasën e kësa e dite. Dobi e e dite, që e marim është se lidhja mes njerëzë bët me lidhja të ndryshme. Ka njerëzë si lidhjen me lidhja të gjakut, ka njerëzë si lidhjen me lidhja të profesionit, ka njerëzë si lidhjen edhe me lidhja të krimit, apo?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 E pëse Musa, alësëm, Musa alësëm, nuk e flisë të arabishtën, asë nuk e ishte arab, asë nuk e ishte kurejsh, asë nuk e litë me të azgjë përvecë e këti besimit. E pëse këshin kaluar, tha shekuj në kjo nxarje, Muhammedi s.a.sallem e konzdoj këtë lidhje të fuqesh me mështi dhe Musaute dhe në mësoj që të gëzoemi edhe ne, kur dikush në bas të kësa lidhje shpëtan dhe kur dikush në bas të kësa lidhje shpëtan dhe kur dikush në bas të kësa lidhje, nga dhënjen, dhe kur armiku i ati që jemi lidhë ne në basë këse lidhja, shkatrot, ne i gëzohme gjithashtot, e kështu më radhë, andaj, pa të shimëse, edhe pësën dhe shta, me popë në Siris, nuk në lidhë, në gjuha, nuk, po se në posë rizohme një, në dhimësem, lutëm Allah në gjellora që Allah të që ndihmajt, me popë në gazës, në dhimësem, Na vimse vallahi në shtëpi na vimse. E lutim Allahun që lëva ti ruaj nga ajo padërti dhe ai zullim që po ndodh para syve të botës. Na vimse. Pse? Kastajë që na lid më tar në tarë, një lidhje shumë më shajt lidhje e besimit. Ne besojmë në Allah njëjt, na besojmë në pejgamberin e sam njëjt, na besojmë në Kur'an njëjt. Andaj pse ndoshta më ne bash me ta dy fjosëni shkëmbim me ta, smirimi vesh fare me ta. Por megjithatë, subhanallahu, besimi që ndajmë së bashku na bën që të ndihemi të ndihemi njët në gëzim dhe të, të ndihemi njët në piklim. E kjo është më rritë ta kuptojmë, ta kultivojmë edhe këtë lidhje. Nuk e mësë në vësua lidhje tjera, gjdo lidhje ka me respekt, e që është lidhje fisnike, jo lidhje kriminelleve, por lidhje fisnike, lidhje farëfisë, lidhje, lidhje shenjë, edhe lidhje a gjuhë se ka pozitin e vetë, i përdua thëmë që ta kultivojmë pak mësë, mëtë madhe lidh E se në përshkon Kur'ani, në përshkon Suneti Peygamidi sallallahu aleyhi wa sallam. Të bia e radhë që jenë dhirëm nga kjo shikot në rrë ërse. Praktikisht në mësej Muhamidi sallallahu aleyhi wa sallam. Se ne, kur dëshirojmë, të falenrojmë Allah në gjellewala, për ndonje begati, atër falenrimi bëhet praktikisht. E nuk duhet të mjaftohemi vetëm gëllirt. Elhamdulillah.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 e përte së është shumë i drashën, edhe përse nështë a përneve pak, është i pak këndë shumë, se pat maftir ma gjiru, me që thëtë, në i gëzohemi, dhe, japëm për prasi, asaj që Allah është i knasherë, dhe praktikisht, e falendrujmë Allah në gjëllewala. Andë edhe, Allah në gjëllewala i tha, davud të nësëm, wa amelu, wa amelu, ale davude shukra, punani, o familja davudit, që të jeni ndaj nuk ka aty kofshin fal me lëviz pi vani kuprant Allahu geleu alla kaç edhe mur fund kret procesi falërimit poç me kaça poç me një herë do ke televizim paket begatit do ka kën rregull do ka kjo korrekte duhet jo televizim pak et kriminal jo ja, jo ja, po kurdon Allahu me falëndruq ngretur peivan terësisht ngretur dhe kthau pe kibla fal namazin me abdes falënderoj Allahu thashë begatin që ta ka hap mos me kaç për dorë mos me përdojnë haram, gjitha këtu njëra, praktike të përndërimit Allah Gjallahu Ala. Ndë në mësej, Muhammedi sallallahu, e të sem që ne, dhe të tëtë, si duhet të përndërim Allah Gjallahu Ala, praktike shtë. Do bia të të të që pak nguti, për e për e për e përshka këtë kohës që, e di që edhe juve, kohë e mbetur ju duhet për të bërë pjutje, por shumë shkort. Do bia rrëllët që e marëm që këndëruar ë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 mësë dërshpojët, mësë të shgënjët, mësë të ndjetë i braktisër, mësë të ndjetë i pa përkrahur, në qëfë se Allahut Allahu i dërzojët, në qëfë se kërkan dihme Allahu në Allahut të zëzëgjët, në qëfë të se lërgojët nga mëkatët, nga hidrimi Allahut të zëzëgjët, dërzojë ati, Allahut e barekot të zëzëgjët, në qëfë të zëzëgjët, në qëfë të z edhe të kërë e vojnohet në masë të madhe, edhe të herë, Allahu të barë, e këtë e komendihmu. E përse në të shë duket e pa mundës, me po qysh, pe ka, s'ka, ti më se bojt gale. Ti më se bojt gale, qysh ajtë të ndihman. Nga se, a ka paramendu faraoni, ndo një herë, se deti, apo, që ka qenë, ven pikniku për te, ven dëfrimi për te, do tjetë mu aj, që do të tërbohet, dhe do të mbytë faraunin, a ka parëmendu këtë dënjëra faraunin, kur a ka parëmendu faraunin se Musa Alisam që e ka rrit me dur dvete faraunin dhe tjet muaj që të taj rronën parëmendurin e ti me lene Allah të të të gjën a ka parëmendu, kur s'ka parëmendu për Allah u gjëllua i s'jilë se bepet i s'jilë pun nga sa e ka që الل元... të gjënë dorën e vet andaj Allah u thotë vëmen jetë tëqillaha je gjëallëhu mëkërëgjan o jërzuk hu min haj haj që i ruhet dëlimit Allahot, haj që i krynë unët dhej Allahot, haj që i lërgun nga harami, dhe i tili bjenë situata të papashtashme, për plasët për muri, për qërso kakus, ka rrugdallje. Allahu thot, në qoftë të tje për mursh këtë këtë këtë këtë këtë dhevësëmëris, zbatatë unët, lërgosh nga dhe luara, Allahu gjellë u alë, gjegjë alë u mëkëra gjenë, Allahu gjellë u alë do të i b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 Çdo njeri pa drejt, çdo njeri pa drejt që nuk pendohet dhe nuk ua kthen hakun njerëzve, Wallahi do të jetë përfundim i mizor për te. Do tjetë një të. Do të ketë një prrëndë të mërzhëm. Ne i pomm disa nga mizorët nga Tirant, se si përfunduan. Apo disa përfunduan në burg aty, përfundim të, të mërshëm nga pallatet edhe nga pushteti, në burg përfunduan. Allahu ala me qëfar dhimbje, qëfar mundim pësicike, për atun e fizike, i ka munduar Allahu Gjellewara dhe se va ka marrë shpirëtë. Tjerti, pom, m, e të tjertë i pomë, duke të smetuar gjitha medet batnore përfundimin e, e u dhejësit ati venet, e këti venet, e kështu më radhë, e të tjertë që po presin në ranë, të përfundojnë kështute, Allahu Gjellewara nuk e të tolerën zullumin. Po,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 me goditin me shkab nga ona mu sallihe islam. A po, e pasaj. Faraoni u mashtrua më ndesë dhe përterrin diti qelë dhe u vërsull. Dhe u tërbua deti dhe vërshejn bi Faraonin dhe përfundeja i zbashku me ushtinit ti. Ndaj, Allahun që të leona si të ndihman ti që ditësh. Për a i të ndihman, dhe që të të e kërkën dhivën ti, dhe që të ti nuk dyshan në përkran ti, je i bindër sa aje do të vije. Voluat do të na gaje në bazë të urrcive të shumta që realizohen. Derisa të vijë ajë ndim, para do të vijë me lidhje të vepra. Në çdo rast ditashrot është për gëzim për çdo njerëz, për çdo familje, për çdo shoqëri që i është bërë e pa drejtë dhe vazhdohet të bëhet e pa drejtë, në sa nëse në mënyrë të rregullt e kërkon drejtësinë tënde, e kërkon hakun tënd, duke u mbështetur kollogjen e leuara, duke mos më bërë padrejtë ndaj kujt tjetër.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 koncept në ti që i kuptën me të gjerat, e ka burim në ti, gjitha i ka të vetat, originale. Dhe gjitha këtu e formojnë identitet në ti, që në basë të këti identiteti, ajë silët, vëpran, qëndran, krian raporte, ekstumërrat. Dhe nuk ka në ujë përhoazime. Andaj, Muhammed e Somi tha që i fotve, ju pa gjëroni, po kjo është forma ju, në kemë të neve, nuk kemë në ujë të azojnë juve.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 jo po amund me koni musliman uh, musliman që pa them mund mund të gzohet islami te i, i cilit për shembull është nasilla e njëjta të, të rrugës atë. Si ata që falën, çës çës sill ata që nuk falën për rrug, çës do të sillen për shembull në anca këtu. Atë ku ku do dalin, do daluat në ditë. Çka do lënë ti që falë për të që nuk falë, çka do lënë? Do thënë se unë nuk shoj sikur saj, nuk silim se si a më rreku. Në që të të fjallon e kisë të kursaj, apo sildi kisë të kursaj, raport me tiri kisë të kursaj, agresiv, idhënë shumë, në që vëse fitan në njërë të lakmush me vëqë me fitu, së më nënë si qyshe qëka, o si kështë tjertë për shembol, më tërre, qëka erë për këti islamë, vëqë forma, vëqë forma e zbë që një goditin e stu i e rënën, se për ti kërë që. Ja, në kam su, dalim, më dalu, që është qëndronë, që është silët, e ka qëndimën e vetë, e ka silën e vetë, e ka karakterën e ti, që këtë karakterë e ka formu feja e ti, kër është trim dëllën, i guzim të më dëllën, një aspekt dëllën, andaj edhe në agjerim dëllën, edhe në gzim dëllën, edhe në hidrim dëllën, një aspekt, duhet të imitë veçantë, të pasachem, që të tjerëve, të apërqilim imajin e bukur t Pozitiv. Taksojve në shoqëri. Që s'na fu ndam u fal. Falim për zgaktë po. Po në shkoll çata jam, çata rebelat që kemi qen. T'pak kujdesshëm nuk mësojm. Qysh ki më bin di kosa mirë më fal. Apo s'ne binte. Po çesh për qështë të shtuar shkoll, për arritë çso çish jam, unë mundu me përmirësu gjendjen time. E pra ti përmirësoje. Ki fillu më u fal. Bëu më mirë shkollën tënde. S'i shikon që ama, dallan. Dallan menigera.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 të të qëku me të islam ju, të të të në mudasht vetë me zvetë si musliman, të bashkuemi vetë me zvetë si musliman, të thime se shiko se si në ka bashku feja, shiko se so bukur të andimun, nuk nini një musliman të përgujë për të të të, nëse nini në korë, nuk në mëshme ndëgju një musliman të këshpif për të të të të, nuk nini se feja ndalan, shiko këta so bukur funksionuin, shiko këta so mirë silën, a, tjetë lakmon q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 Nuk e din ti çu sh bosh? Çu sh bosh? Çe. Ekë shambullën kangkat. I veçantë msim, i veçantë veçantë kuptim pozitiv. Msim, sjellje, në rrug, ndihm, solidar, i përstadshëm, i dobishëm për për rrethën, për, për vendin, për për shtetin, edhe vetë për për fëmijët e tij, për familjen e tij. Çdo aspekt produktiv. Gjithçka përfiton prej tij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 Sallallahu alaihi wasallam. Dhe disa përfitime të domosdoshme që duhet na mi përfitu, duhet me, indzir, me indijetu, i nxjerr, me i ndih ato. Ti prietojm ato. Nga mësimet e shumta që dalin nga kjo ngjarje e madhe historike, shpëtimi i Musaut alaihi salam. Allah ne elosë e dhënet na shpëton nga tkëqiyat dhe të na ruan nga kurthat e keqbërësve të qyllimqinjve, të na ruan nga tkëqiyat e tyre.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 Gjëllavara i shpërbëleftë Këto shkëputë e mjë për të rukëturë përësri në pjesën e dytë e këti imicioni, ndaj në ndëqni Allah u gjëllavara i shpërbëleftë dhe ju përgufë me të mjerët e ti Gjëllavara i shpërbëleftë Gjëllavara i shpërbëleftë Shkoj duke u nderuar, u rikthyem përsëri në pjesën e dytë të emisionit ton, ku tashmë koha që na kanë bërë do të çohet me lenë Allahu xhelaluhu për memorien e telefonatëve nga ana juaj. Epse par, në edhe pse gjatë pjesës së parë nuk ka arritur edhe SMS-a nga shumë prej juve, e çon pa umbërkohë për fillojmë me leximin e titullit derisa të fillojnë inkuadrimet e thirrjeve. Thotë, "Cila do është më mirë ta bëjmë kur të lutemi." Vazhdim ka situata dhe rrethana që kë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 mund të agjërim të shtunët dhe dilët. E shtunën është dit e dhe jetë, kjo është kryesur e të agjëruat. E kemi një telefonat që poprat, ordoni? Slamu alikum. Orna. Dhe sa me bërë një të qytje. Shkaf hënë në akraba? Si duket. Si basi slanit. Kështë përshqijet në akraba? Or, orna? Med, djali djali a djusmamit a përshqijet në akraba? Fola bën edhe njëherë me ëh po dhe sa më dhunit ty çka të ushit po, në akrabë sipas islamit po po po po e di diaj si mami se mamit e të pshit në akrabë në rregull do të marr përgjigj tash inshallah ëh sepërkat të afër me akrabë ve islami ne kam thosur që të respektojmë të kemi do të thot një respekt të posaçëm mirë po nuk janë të gjithë të njëjtë po djali Hoxhës bën pjesë në akrabë Nëse oshti ofert nuk mund ta mohim, mirë po nuk bën pjesë në ata krebaçë të thotë kimi të afërsisë, si që daja, migja, vllau, baba e kështu me radhë, ngasë varsi nga pozita e këtij të afërmit ka dhe rregulla të posaçme që duhet të respektohen në islam. Andaj futet në akraba, mirë po, nuk futet në atë rregulla në në në atë rreth të afërsisë që për balltyn e ki, për shembull, një një tolerem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 E pas fat të vjet pra në var. Po. A shkon shpirti i ti në azh shtëpin ku ka banuar ka qiell i lartë? Po, është e qartë. E dytës. A do më ajo 3 ditë anë ditë për hasurën? Është qartë, është qartë, inshallah. E para pyetja ishte mendoj se përfundoj, po. Pa. Ë e para pyetja ishte, do të thonë, shpirti të dekurit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 ndërsa ashkon te shtëpia e tij u jo nuk shkon kur te shtëpia e tij. Nuk lëviz nga varri i tij korr dhe nuk vijnë shpirtat në shtëpiat ona korr. Nuk kjo nuk ndodh dhe nuk mundet më ndonjë nga sa ata janë në botë tjetër dhe kanë të limituar lëvizjen. Kuptim të, -të ndryhëse ty në botën tonë. Nuk mund të vijnë të shpija jona, as nuk mund të shkoj të tjetër, as nuk më shku ku ka ku ka punuas më shku në arrë ku ka punuën më pa arrën çu është të son shkon këtu korkon. Është tek varri i tij dhe është i varrosur në varr.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 Ja namoquis tas oito telefonico so fundo hoje. Hoje me meti 330 custos podio os fatos em tamanho químico. Essa taxa são de 4 horas de missão. Pois que há problema, vla. Como não poder que isso médio hoje, chorar em na cheinha, por só que se nós chegou disso. Aha. Oh, mas não chegou. Më do më nuk po nuk po mundesh me kur sukses në fejes po? apo? Po po po me në shkurt. Po. E apo apo ndodh me gjithë këtë dikon me dështu parsy pa, pa, pa. apo spo gjon hiç? Normalisht unë po ju mund të ishim në qendër e kulturë anë në frut në në ato mos kur shkurtu shiç. Po po po po. Po. Dhe po ju si rrot në korrës mormë shkurtës open apo? Pa, pa. E qardhla. Inshallah dhët mundohen me donë dihmi. Inshallah. Pa, os në gjyna, shko, zote e bo të taj. Inshallah dhët mundohen me donë për i gjin. Inshallah dhët mundohen. E kom se lardhla. Dhe pyrtja e dhëtë që ishte maherët, ma po a duhet me gjyru të rritë apo një? A gjyrimi i këtyë ndydo është voletarë, nuk është obligativë?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 e rrallet që ishte, nuk po kam sukses në fejesë, nuk po më shkojnë punë në barë. Ollaj vlam, kjo është një problem që mund të ketë, mund të ketë arsuje të shumë të pëse përndodhë. Ta shna nuk mundem këto arsuje me i identifiku, me i njohë të ashë kësot për me kësot e thirja. Me ne që ti ki nevoj me pas në do një takim, me në do një nga oggelarat e besu shumë, dishëm, që në detalet të asërësh problemin, ku o problemin. Ndo nga njerë njerë ju vend pastaj jet partneritë ato kritere që nuk vendosen nuk mund të gjetë person të asaj natyre për shembull ose nga njëra për shembull e nënçmon vendin në atmosferë unë po po mirë që po shëmo ne për të për shembull kanë një problem dikun që po çalan apo anë duhet me identifikuar shkakun çu nuk është e mundur më, më, më, më të gjetë kur ku vajz për më thotë është nuk është e mundur se ka alhamdulillah ka po mundi mu vanu, mundet me ndë njërën mësme pas të mundësi më, më marrë vesh për që shënë caktuara, spish punë, një, dyje, tretën qëllën dikona asë një mësme të pëllqyj, mene që ka nevoj dhe mund që të ri shikohet edhe njëre person që e t'u ke kërku se nga njerë na lipëm në një qëka, po zdim në asë qëka po lipëm pra ndaj adin të me e vizatu apo person që pe kërkan adin me të regu, unë e përdu nuk ka person që pe kërkoj. Ani po pajtoja me ty që nuk ka. Por a dëmën ta gazu çu çdokët aj. Aj person që ti pe kërkon, çfarë është aj? Çfarë bën aj? Çu i pikat 1 2 3 4 5, mu duhet një si personi. Si si personi? Jo nuk mundesh ti vetëm të gjetë, sa kanë ty duket që nuk e ka kët, por nëse e ka kët silsi. Autorizet di këmpënjëra që thoj ku të që e gjën di kan, që i ka që si silsi la embranullav. E gjën. Por e këtu më kom pak në përputhje me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 Plan do të them diçka të thënë. Po. A vetë Teterkus e, e merr pa pa dije, pa dije tone. Po. Et çfarë do thon, kja, të them ti atë rat të thënë? Është sort. Është sort. Inshallah merr të shpëgjihin inshallah me lin Allah të zotë. Andaj duhem të më vonë tek personi fjalë që na pyete për fes, duhet pak njëri më të shikoj kriteret e veta, kushtet e veta. Kan nganjë ndoshta e kemi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 në portofoliosa kam dëjuar tia fundi botës këtë. Po, po, po, ça. Dish të s'kam selam a lekim selam. A lekim selam. Andaj duam të them vllaj nderuar të që na pyetë për fesën, duhet më marr këto hapa. Për mëish më e rishikua ndjerë person që po kërkon. Pastaj më u konsumoi di konsekuencë, kush është kjo? Mundimu me një hoq. Gjithashtu me lutja Allahu Azhjel. Gjithë këtu më i mar para sy është, me len Allahu Xhel do të më bëj zgjidhje. Duhet më bëj zgjidhje.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 Nëse and të të merr pa pa, pa pa pa pa le. Nëse dikush e ka marrë atë sandushmëruajt, atë duhet më ia kthejë që të ka lënë amanetin. Ta merr dikush pa liën tonë dhe e dëmton, obligueshmë ia kthejë amanetin atij që ta ka lënë amanet, çu s'ta ka lënë. Gasa nuk largohet përgjesia pe te, pse dikush e ka marrë pa liën tonë. Po, në që dikush e ka marrë pa liën tonë dhe e ka dëmtuar amanetin, ti nuk ke përgjisimën Allah xhellahu tebra, nuk ke gjuna. Amma obligim me kthej amanetin e ki. Ançovse, është marraja.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 Nuk edhin asë kush fund në botët posa Allahu të gjellë a gjellë a lu Dhe dita e gjukime dhe kiamit është ndorë në Allahu të gjellë Nuk edhin asë kush posa Allahu të bareke Kemi nje telefonat? Urnone? Poq Po Allah, urnone A komon që në pas figure Për muslimon Këtë që folën 5 vokëtët edhe E din që kanë obligim Në bëllë jesën e dhe thënë Den këshmet Po Qërë këshile au këshelon që në muslimon Po isha Kemi thonë edhe për këtë dyshar, kemi fol, ë, bulaç është obligim për musliman. Ë ka obligim. Edhe absolutisht nuk guxon mevon për kismet. A dyn kurrësh kismetit? Di kurrë, apo më ka thonë çush çush çush do të gjej kismet. On salos tekum poçet kismetin. Kurrësh e kismet, me të dhon kalendarin ty edhe më thon, kujt i dëm at muji dhe kujt i det. Kallzoman çillon deti bien kismetit. A dyn ti kurrësh kismet?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 Sana punë tira sikran me kismat, por vetë vetë kur bjen fjala për fena me kismat e kim. Edhe në mosni keman me kismat, edhe në mbullisni keman me kismat, këtej punë fetore keman me kismat. E punë tira psi keman me kismat, për shemb bukën. Si tani s'pak barku do bukse ju mundu le me kismat. Kurto kismat han. Pse me kismat serio në bukën. Mos bër me flet natën. Kuro kismat me flet fjala, po rrim gjithu hera, tet vjen kismeta fjala, a vjen era kismat. Dai xhumi në bënë syt, na vjen xhumi, çfarë kishet vetëm me vlet. Syt na rrokuria, çfarë kismete kanë më ngërbuk. E pse aprosit e morën vesh obligimës po bota kismet më mbulu? Mbulën çeta, çfarë kismet? Nuk ka as kë kismet është që çfarë dorë që kismet. Kë kë kë kë, donc les autres chums que çfarë dorë. Në momentin kur e merr vesh që e obligim kismet o kono mbulu. Dhe mlahu. Ai mos e zgjat këtë punë atë. Kimë në telefonat tjetër. Ornone.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 mesazhin e radës thot selam aleikum nanaimi është mbuluar dhe ka shkuar ndos në, në restoran te këtë afër me sa çka thonë jo. po në restoran çka ka pasur çunse ka pasur përzim burrë me, me groh këç ka b==' duhet më të mendoj të Allahu leuana ka se përzierë burrë me, me grohsh ndaluar nëse pastaj aty ka pasur alkool gjynohesh edhe më tepër andaj vërtet çka kanë ndodhur në atë restoran si është zhvilluar situata mund të më sa ka b==' apo ka b==' nëse ka qenë në stronë do thot Vecë restoran ka qenë, ndërsa asu ka pas vetëm gra, s'ka pas gjirat ndaluara, që i ndalën feja, atër s'ka diqka t'keqe. Pa një varësishë që ka ka ndodhë në atë restoran, mund të thimi se pas taj a kanë të bo keqe, apo, apo ka bo mirë. Kemi një telefonat të radhës, urdane? Selamu alaikum, Hox. Aleykum, selamu, rahmatulloh. Hox, uh, e kam një pyke, um, e kom njëftu një voice, në vajzë, në fanë që është të para një atë djë vjetëm, dhe kom kallu Uh, dhe me thonë, kur dhe ashtë ta me bo familjarish me njëftu me familjen ta me dulë që nona jam e ko, uh, që thon, ka, qështë me thonë, ta shtja faizën e ka, qike në gjallit dojes, po edhe qike në gjallit uh, halës, qështë oh, oh. të bëbjendish ka. E ta shtje, së përdi hush, është, dhe me thonë, jina dhe lidhun, në fanë njërës e nona jam, shpesh konë me najte, unë e nuk e ku më ditë. Tash të burkesh një diri një oftuar të prendë dërsoj e posh ato dhe tash të shpo di qësh me thonë prendë dërsa a, a më vejuet ma shpore me vazhdo atë lidhe apo qa me banë natë në mirë? Po e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, në sholat tash më nërë përgjigje më rejë në latë të zë gjellë. Se ketë, saj, afërsia, e përket sësaj aferësia, do në zakonisht është lërësi pak ma e larë, si loj kusheriri largë nuk është i, i, i aferësisë që ne e kon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 Dhe më thonë, nuk ndalën martesën mezuqiftëve. Kemi një telefonat të të tërë se në bëhet me dhije, po urnën e? Aho, selamu alëkëm. Alejkum, selamu. Dhe i sa më ta vomë nga një pytje, i falli 5 kodë në mazët, 5 kodë në mazët, që 4 vite, po komë në cytje,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 Unë e të ato për di se unë e ngajtë i programin të përse. Pozë nga do me talë dhut nga vi krejtë ato në regot. Po mirë po edhe dy dhjetë e gjysë kam qëmë depresjon. Edhe kom përdur hapa kundra depresjonit. E qështë të pikëm dhe vështetësi shumë shpesh. Ishka këjtë në qytë që kam budha vakina që po më bjën 4-5 vetës. Oh. Mi përmer ato buda makina, s'u di një njëri normal ato buda makina nuk... Ta. E qartë, e qartë. O përshom, nëmë të, nëm të areshtë jam mirë. Kuj ditë nga përshmi e kom shpiren. No. E t'lu në t'majet një përgjegjes. Unë e këtojnë no. internet, ju nga i ty si do matë shumë dhe gjojnë këshilat e tua. Inshallah merë për i t'ashtë, inshallah, me lejnë e Allah Gjellevral, dhët mundohemi me dhonë këshilat që t'ndihmojnë me lejnë e Allah sikur të patë mësimën e dgjuh, do të thon thotë që falet mundohet me lutë Allahun azhual për megjithatë ka çytje që e pengojnë mëst të madhë çytet të shejtanit, thashë që e kanë shpirra deri në gjendje depresive zotun e rujt, madje edhe turpërohet të nga ato që i vijnë të kërkon ndihmë. Çytet e shejtanit janë pjesë pjesë e jetës, nuk mundu në më ndal. Nuk una më e lidh shejtanin më mos na bë çytje. Nuk mundem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 që shumë e, e rëndësishme, ta këndash sa so ma shpesh surën Felik dhe surën Nasë. Këndaj me dhjetër herë, nëse mund me cindër herë në shpesh, ka do që të cilësh, këndajë, kull audhë bërrabi il-filek, apo min shërri ma khalëk, edhe kull audhë bërrabi il-nasë, melikin il-nasë, ilahin il-nasë, min shërri l-ves-fasë el-khan-nasë, këndaj shpesh herë, shpesh herë, Në veçanti më ngjëse mbremi nga 3 here që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Brisomash bashkë me Abdas. Lutë Allahun e mënduar që Allahu më të largoi nga sallallahu që do të ndorshëton e lërgon ku do të pitë. Lutë. Perulle Allahu Jellala, lutë më lut o Allah, më shkat raju nuk po kam mundsi të çpëtoj. Ti o Allah shpëtom, ti do largoje. Perulle Allahu Jellala. Këto është zgjidhja katërta e pesta mëna që përmana. Gjithashtu të kemi telefonat pa e marrëmos prët pa sot vazhdim. Urna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 Çeshet duke u bën merret. Ty të vjen çyt për të pun, të qosh dhe i jap sadaj 2 euro. Bën i badat. Gjithmonë bën me adhurim, i jap 2 euro ose dhënë çytja, ulësh edhe bën, për shembull, për shembull, 3 herë, 5 herë, tur astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallahu, alhamdulillah, bën dhikr. Vjen çytja me rabdes. Vjen çytja i fol dy recate. Me çoftë pas çdo çytjeje, ti i përgjidhjesh me azrim dallallah xhelle wala shejtani s'ka logarë, ai e kalkulon thot. Unë pe cytit me devju, e kjo cytje pe bën më devotshëm, kuçi e lë cytin në krejt. Sa e vaj ka interes në cytjen, se s'ka interes me cytaj nuk cyt, se dënohet për këtë punë te Allah xhelle wala vazhdimisht. Andaj përgjidhja më amin nganjërs edhe shtimi i adhunit, më bën ndihmë që s'ke qen duke bëderat herë, me len Allah xhelle wala ku ndihmon. Andaj për mëna 67 zgjidhje që Mundshmi e përdor dhe janë të dobishme me, me lehen Allahu xhallahu ata të larguosh nga dhe të shpëtosh nga këtu. Andaj kuptesë se mund të ndormale, kuptoi këtë çka cilë ka deri më tani, që me lehen Allah xhallahu ata çërosh. Edhe në fund të çdo mëpërman, kuptoi se mund të jetë në fazë caktuara jetës së tij. Për shkak të komplikimeve caktuara, për shkak të ndërlikuar të dhe sistemit nervorose, kipuni me caktuara prodhon vezvese të shejtanit keq përur këtë këtë dopsitë ndë dhe bën ka lën kë. A znash kurrësh, net më shumë i bën panik e ardhmja se e tashmja. Ai thotë që shtutin e kapërcej, po çka më bën më shtu, më bë tonë nesër me Mate për çka bëjon? Le të nesër me Allahu xhe lavala. Mos më u merr me më nesër, me tash. Çi kës situat, ardhe përballush me për ty, po alhamdulillah. Kaç? Do të thotë kjo është më shumë çka vjen nga Allahu xhe lavala. Nuk spruhesh më tepër. Vjen duke o, duke ul intensitetin e ty në Andaj gjithmonë mundu me përqësu veten tënde. Me jap i më të përjet. Jo më zgjonimon çka më ka gjetë mu, kërkon se ka gjetë, çveç që veqë mu vijnë këto vende apo dallakisha, kërku si vijnë këto, apo do të ninë këto më me menuva. Qase këto ti po i ndihmon shëjtorit me tër çanën tënde me vetën. No, kësut, i armikon, i të i më të veten. Mos më na këto. Injeraj armikun. Injeraj. Për mua në armik ioti përbutu me atë që më thon. Ti je ke që ti zban. Ti thotë, ti kesh. Normal është armiku me, me me shohate me çit, normal është, normal është me të prumë mendimi me të kthi, normal është. Por mos i konverkt këto vetë të tone. Kësiontujat, nuk është këp i vetës tone. Kto janë çytjet ti, përse po i urrën këto, nuk po i dën, nuk janë këto tujat. Kto janë dikujt tjetër, përse janë dikujt tjetër, e ti nuk mendon ashtu dhe po i urrën këto mendime, këto çytje dhe po mundesh me i refuzu kimush për blut te Allahu dhe wala për çdo refuzim dhe për çdo shtysim që ke përtu për botën e çytjeve. Allahu komë të paguaj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 Selamun aleykum. Aleikum salam rahmetullah. Dhe sa ta më taponi pyetje e a ka çe bojnë se hire? Po. E e dyta, un ka dhënë rast të sa të dini, për shembull i kompostu palumën kufer, tash kurin dheva mos e ul stop ko? Po. Me një bluzë e poshtë një ullaxhoki. Po. E çka më bënat sem, në artesh? Po. Çmosh në dinjetu. Ko, fundit. Kor Allah është e shpblet aty. Kështe telefonata sikur s'na bën me diën që ne gjia e fundit personte, po na patën një pyetje më herët që pyeti, do thotë, a lejohet më agjëru në muajin Muharram çemitas, nëse kemi obligim të agjërimit më herët. Lejohet më agjëru, mirë po ti agjëro me 210. Agjëro edhe me një të kompenzimit edhe me një të vlerës së muajit Muharram. Lejohet shumë me bashkumës një të për disa Don, agjerime të janë të njëti njët nivel. Përrej sa agjerime është na file, nuk është i njëti nivel. Me konë farz, nuk lehot në Ramazan me kompenu Ramazan, nga se nuk lehot një shkall me konë kompenzim për shkall në njët, nuk banë. Porrej sa është vëlletare, banë njët edhe vëlletare me agjeru. Por shembul, agjeran të hanë të ajta, përshka këte muajt muharrem, por edhe me njëtë të kompenzimit, edhe kompenzonë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 Do bëj çka që na pengon ngajërimin, kjo që marr mirësh me ela agjerimin sa më herët që të shkarkohemi nga kjo barçë që e kemi përballë, këtij obligimi. Dhe për fond pyetja fundiste për sehir, kemi ulë Sara, po, ka mundsi të bëhet sehir, magji, ka mundsi. Bin po, njërë teknik anë këçkuputë magji. A nëse është e mazgjtorë çka do të bën? Ku na do ne i bësh sehire? Sër çot, sa Së njërë ta dëmi bop, po Allah si jap sukses. Ja dështon planet. Nuk të nuk duhet mutu të bisir bozave. Jo.